بسم الله الرحمن الرحيم وحكمه انه يوجب الحكم فيما تناول هو قطعا ويقينا لكنه ما سنبدا خاص تاريخ ذكر کو اجهاس حكم ذکر نکو واضح او معلوم خبرات از نور النورار کې ویلوو حكمو دا حكم خاص د حکم اوبد تشبیہ خاص را ذکر کړو چې د عام حکم دا سدې لکه د خاصونه اعداد لته د عام حکم ذکر د خاصی ذکرو خاص د دې په ذکر کوي او او د عام حکم په ذکر کې اخره کې به وی کل خاص په ما یتناول ورو ورو حکم یو د خاص ته او عام دی وزمن په نسباندې دوالت تعیید حکم په یقیني تور ثابتيږي یقیني تور مو وليو چې دا د خبره ده په منلو اغا لازم و واجب مدخواست بارا که چه کم تفصیلات تی آغا, اغا بیان و لنوار که زود تیر شوید چه خواست ده مخصوصی معنی ده پر وضع شو نو اغا بیین بی نفسی ده لایحتملو البیان واضح ده احتمال لبیان لره پل بادنی ده معاینی معنی ده پرس ده وضع شویده مسمم معلومی پر لحاظا کورکعو وز جدور و پور او سجود دا د کبلې دا خاص نه دي نو له هغه په زیادت نشه کولای چې په تادی کې سمې اغا شروع په سیوا کې تادیل ورسره سیوا کوي هغه زموږ نه ده نور مثال لته شو او د 10 په 10 باندې ته اضافه نشي کولای او د ترتیبو او د ولاده اضافه په اخبار واحده سره نشي ګورو اوبره زين تعالى قران کې راغلي فاصل وجوهكم واييكم الى المراد <تصفيق> امر د کبلی د خاص نه تاسو ویل دي ګنه امر د کبلی رسنه دي د خاص نه دي د خاص معنی د پروازه شول دي ايجاب د معنی د پروازه شول وجوب د امر د سیګ سره خاص ته د بل سره ناراض امر سره چې خبر واضح شو چې غسل غسل دی دکې اندامونو 30 نور سره د نیت ویل نهور سره د ترتیب ویل لهدا په اخبار واحده سره د خاص په معنا باندې اضافه کولای نشي دکې درې وړه پرشو انو پټینو څو نتو ګرځه لهدا کیسه د څنور مثالونه هغه التكيد د پاره ذکر شوري نو خاص د مخصوص معنی د پاره وځه د هغه معلوم د چکله یقین مو ته معلوم ده له هغه اخبار واحده باندې په هغه باندې زیادت کوله نشي هغه بهيند د هغه پر بهيند بهيند به نفسहीर د هغه پر نور بیانونه او وضاحتونه راولې نشي اذار چې کمستاک د هغه باندې چې کله واضح پېنو عمل به یقیني دي خبر هم ځین تراله کنه علم پم زمو یقیني تر دې چې دا عمد د دې معنا را عمدہ مراد ده کله مراد ده او معلومه ده او به په عمل واجب نخواست بارکه بارحال ده دومره تبصیلیم ده کده اغا مثالو نتاسو ننوار که ولی دی او دخواست بارکه صراحتم خکم ذکر کلم نده اجمالی و انتوزاحت تماو دعام ده پار حکم ذکر کئی و حکمو حکم عام چده انهو یوجیبو دا ایجاب دا ثابتی الحکم حکم لرا پیما پا اغا افرادو که یتناولو حو چکمو تا ده شاملی چکل یوجیبو یا نو پده بنده رتش پا اغا چ هغه وای د حکم نه ثابت دی په دغه کې به بلا اپرات دی د کم کم د پربت حکم ثابته تختل <سؤال> المشریکین دغه کې به توقف کې چې درسو پر وځاحت نه راغی چې اهل زمم کتل نه دامه کتل نه دامه تر نشتا نو تکلم در طرفانو ګویا کې د مجمل دی په دغه کې به توقف کولې شي نشي کله یوجبو بها متوقفین و باندې چې کوم توقف کوي پای باندې راځي امو دوئی تواقف زکرنه و متلمی واضح دی معلوم دی با طول افراد بانده حمل که حکم حفلو اغا صحبی تایی تواقف اغا پکارو نده؟ یوچی بالحکومت فیما تناولهو فیما اغا افراد تناولهو چی شامل طول اغا افراد فیما مانع عبارت فیما فا اغا طول افراد دعام که تناولهو چی دعام عام و تصده شامل نفا اغا جارتش اغیوی شي اصل کې اپرات د جمع حدیر شي اگر موږ ځین تراله کا جمع قلت جمع کثرت کا کثرت د لسنه په برخه قلت د رونه په برخه ترنه هله سپوري دا څنګه جینز دی لہذا من بداووی چې د جینز قصورت کې یو دا ځکه بالکل جهان د عمل نه خالی نشه بالکل احماله راشي لهغه حکم بشاملې کی په صورت د عام کې چې کل جنس وي او چې کل جمع وي مدريو او پرا چې بالکل احمال رانه شي ورنه دلیل پکاره دی چې کل بیا بیان راشینو مزید بیان چې راشي بیا بنور او پرا ته حکم سګي شاملې ادم مسله کومه لته موږ دا پاک لسر د دلیل سره اثبات د لغت لغت کې عام د عام د پروازې ټول ته شاملې پکاره دي ټول په دلیل سره اثباتو لغت کېلوغت ک سر د پرو شوې ن لغتمه ثابته او دا خ خو لا یو نو لغت ثابتته عام لغت ثابت ثابتته جا د عام اوپاد د پروازې او تو دلیل سره دا خبره ثابتته او دا خبره نوکه چې دا او په لغت ک جنس پر درود دپار در در در کوان او د به سر دپارکوو پهت دجمعې ک به درود دپار په سرت دجننس کې به او پرده پرار للحظه دا ثبات د لغت پ کله او په د ل للحه دا خبره مالد صحیح خبره داره بس چې کوم د پرووا شو فیماتناوللوغو اغیقی با حکم ثابت دی چکم متدعام سر شامل او چکل اوی کتان او یکینا انو پدی بانده اگر چکم دی امام شایفیر رحمت اللہ تعالی علی مسلک تی دی اغیقی نعام ظنی دی دکا آئوی ما من عام من الا وقت خص عن حلباز هر عام نا افراد خامحا خاص کری شوی اگرچه منتا معلوم دی چکهله هر ځای کې دا عامنه تخصیص ټان له دا کټینې شو ټول افرادو حکم کټی پدنا نه لګی چی سنا سه افرادو ځخص شوی حکومت او مالو قدم مسلک نم जबाबدار شي دا هو احتمال نشي بلا دلیل احتمال نشي بلا دلیل دا احتمال له بلا دليله چیرې اونه خاص کړي شي واګی کېد شي صرف امکان له اعتبار نشته چې کله دلیل سره قائم نشي مونږ وایو ځان نه اچ دلیل سره خبره نه ثابت شي نو هر یو عام چې احتمال پا کشتا دی احتمال دو جنا مجرد احتمال دو جنا اگر دونی دا درستو ندی لیحازا به دلیل که خبر راشی بیا با دونیش او چی ترسو بور دلیل قائم ندی مکتری دی لیحازا چی کن عام زمون کنیز دانی کتی شو پشان دا خاص نو چی تی عام دا پاران دا عام نتخصیص که نو دا با کتی سرک اوله مرتبه که دی کتی دی چی ترسو نوچه اولاً تدعامنا پلومبیزل بانی تخصیص کهنو پا قطعین سرابه گئن لکا اوکتل المشرکین اور پسیده وئین حدوم من المشرکین استجاره تاجیره حتى اسمع كلام الله مستامین اتخاص که گنا و داس کتی نس قطعی سبوت قطعی دلالتنا سرابه دخاص نتخصیص کهن پلومبیزل و پا خبرگاریس را ا چي په لومبيزل د تخصيص او شپه قطيسره له ځانېشه څنګه ته دایو پارک وو ته د مشرکین نه چې کوم مستامن دي کېدې شي به ته اهل زموږی بلتوزی بلتوزی لهدا بیا ځانېشه نو بیا دوپاره ثانین او سالسن را بیا چې تخصيص کې او دا ټول شي په خبره واحد او په قياس سره هم کوي ځکه دا بیا ځانې لري لهدا ته زمينه تخصيص کو سره سره نو وهو المذهب او دککه اجابت حکم کتنچ کنده مذهب دا مذهب دے زمون فنزبانه کتن یقینا دا زمون غ مسلک شکل خاصه پشان دا خاص بیمه په اپرا دکی تناول هو چکم پرتا خاص شاملیږي وهو المذهب او دا مذهب دی دا عندنا فنز د احناف خلاف الشافعی بخلاف د امام شاف احمد الله علیه بن غانزنیه الا اذا خصوص معلوم او مجهول دا اوز ددک کا حکم ناستثنان یو جب و قطعن ناستثنان چه حکم میکتری دے ایجابی کتری كتير... حکم میکتری دے قطعن حکم ثابت دے عمل پی واجب دے خود دا دے کلاحک شد دستر معلوم دلیل مخصصہ معلومت تخصیص کو یا دلیل مخصصہ مجھولت دے تخصیص کو نبیہ ددی پا حکم کی اختلاف بازی بلکل سادکتل اعتبار شدد اځه وای چې څنګه مخ کی کوي او څنګه اغاسی کوي په عادی وې زو انیچه ترنهستا که څلوه مسلک زموږ لري موږ وایو زنه دي او قابل الاحتجاج دي احتجاج کوی سگهت الاحتجاج له او دلیل له عمل لپاره عمل واجب اگر ته زنه تخصیص تهو شي اگر موږ ان ترالا او قابل ذحجه حجت په حاصل شي د کار د عمل چا دی عمل زکه کوی دیکی دا دلیل را اگر جو بازی اپراد خاص شوی دی او دا اپراد پاکی باکی دی پدی بانی با مونگ عملو دو. نو زمونگ پنیز بانی ظنی ظنی واجب العمل قابل الاحتجاج دی نو چی کلتی تخصیص او شن بیا پاکی دا سلور مسالی پر دی ساکت الاتبار کتعی ظنی او ظنی قابل العمل او قابل الحجت خبرم زیم دارل ام نور مسلکونه خو د نورو مسلکونو خو هغه قضيه پیدا دغې تفصیل او دغې د پرم مسائل ته نور لنوار کې ذکر شوی دا دغې د پر د ټکي مسلې سره نظیر ذکر شوی دي زموږ د مسلک د پرم نظير ذکر شوی دي نه د ټکي مسایلو سره نظائر ذکر کړي نه د نورو مسلکونو لپاره نظائر ذکر نه تقریبا د نورو مسالکو بالکل بیان کړي هیڅ څنګه نور مسالیکې امپریږي د دلایل امپریږي دغې د پر ټکي نظائر امپریږي د احناف د مسلک بلکه اگر صراحتن مسلک الا سرت اسنیه گری ده خو بیا حکم ذکر کړه نه دي کتانی ویلی دي الا اذا له كه او پر سيول پکارو انه ظنيو فهيش واجب العمل كابل الاحتجاج اذا له كه او الپکارو اسه استثناء کړه د اگې د خپل حکم صراحتن نه کړه اغه پګم برتر او باس ده خبره او بیا د خپل مسلک دپاره صرف دلیل ذکر کړه دي او نظير د پکې مسلې نه ذکر خبره تقریبا تقریبا دد نورو النوار ولنا دیره انتهای مختصر کړي اوس زمون په عام نه تخصیص او شنه دغه د حکم شته دغه ځان سر نوٹ کې دا الا سر استثناء د قطع او یقینا نشه یوجب الحكم قطع او یقینا الا نو تدینا رسو حکم د عام شیو دغه حکم شته کوم د تمام بیان اوس د حکم ول شوه دغه د پر دلیل ذکر کوي او مثال ذکر کوي لاول مثال او بیا داری وضاحت که آیات ریباده د دواله د پر مثال چې تخصیص نه په دلیل معلومات الله تعالی فرمایل احل الله البيع الله تعالی بيع البيع مبادله مال به مال مبادله مال په مال سره د ټول صورتون ته شامل راکنه د پنقد با دیس را اللہ تعالی دینا تخصیص او تخصیصم یاد که تاریب یاد که دکا جی بیاد, بیاد دیر نشی تخصیص ویلکی بی کسر العام میں علی بعض افرادی ہی بی کلام مستقل محسول مثال ترازو خدا کهو تخصیص تینا شو دی تخصیص دلیل مخصص آه آه خ... تخصیص تیتا کسر العام میں علی بعض افرادی ہی مبتی سے باغا شده یا جواب ارکو کسر العام میں على بعض افرادهی بدلیل مستقل موصول بکلام مستقل موصول کسر العام میں على بعض افرادهی بکلام نکا تخصیص پا کلام سرنو شو دا پا حس سرشو یا پا عقل سرشو یا پا عدد سرشو نلہازا پا دی صورت کے اغیط بیا تخصیص نوی دکی تفسیر وتویل شی بیان وتویل شی تفسیر سوتنی شی وی لري علا كل شی ان کدی د کل شی عامه و دلته تفسیر جلالین و غیره چت ممکنین بیل او دته ځان فلسفه د شریکت کې به ان شاء الله تسویج نه ممکنین کې ټولې لګای تعالی قادر ده په یو شی نو شسر رسول کې ممکنین او دا, دا, دا عقل د وزن لکه ی دلیل عقلی د اس بدی کې کار سقدر دی یو صورت ته تابع خبرمزه انترا لګنه ندی داسنه ویل کی ځکه دا په کلام سره ته تخصیص کو نه غیر ممکن واجب الوجود اوس الله تعالی خپل ذات قادر نه دی را مسلمان قادر نه دی ده سره د تفصيلات د شرح العقائد الله تعالی خپل ذات قادر دی کول نه خپل ذات قادر نه سره ممکن نه لګو سره اراده قدرت متعلقي کې حادثه ده الله تعالی مشدا عقل له وجنشو باز د عادت د وجل حدیث کړی پیغمبر علی السلام په کله یعنی عام الفاز ذکر دي فارحین فا کې به الله یادو اوس د دینه طاعت سره لٹرین وغیرہ بیت الخلا انسان ذکر نه کوي عادت ده اوس کده احوال د نخاس پس په سره خاص مثلا د بول عادت سره بداسې کیسه ما په حصہ را یا طاعت سره یا عقل سرا کې د یوام لفظنا د حکم نبار کی نه دي د بسنوی کېږي تخصيص <تصفيق> نه به کلامین چې بارش او بکلامن موصولین بکلامن مستقلن چې بارش رسول الله علیه الیพระดี بکلامن مستقلن مستقل کلام اوس په شرط سره یا په استثناء سره بارش جاءن الکوم کوم عامه او کوم دمجیتوله الا زیدن تبارش نو ته دانشوال چې دا الا زیدن د دلیل مخصوص ته دل تخصیص شوی د چان الکوم په استثناء او په شرط سره دام تخصیص نه ده خبر هم ځینتره لگا جگړه کلام مستقلن او موصولین وصل سره پکاره ده لکه وین حد من المشكين استجارک تاسو ته موصول نو بل ځای کرا غلو مخصوص هو نه بیان وغیرہ کې دی شی او غا تخصیص نه شي دی وضاحت دا به ووی چې د مخکنه شامل نو دا ولا بیان ده خو دا نشوي چې مناسب ځای راغله اوس دی اغه د افراد دی یو را باندې هغه دی نه شي نو له متصل کلام چراشی نامه دلیل مخصوص کېده شي راځي خپل خبره مثال کې مونږ را روان مونږه هغه عام د لپاره مثال و چې د کومه تخصیص شوی تغیر لپاره د مثال ورکړل دکې آیته راغستنې آیته آیت ریبا نکا آیته ریباش نو احل الله البيع دا بيع عام شو دا نن سره ولیکو د عام د لپاره مثال او حکم به الله تعالیو لګو دا حله شو اوس دا پا سره سرا پا مستقل سرا پا موصول سرا یاو پردی تی روبا سوا حر رام ربا خبران زیان درال خدا دلیل مخصص خدا دلیل مخصص مجهول لی در ربا خوبلا سیزو ندی کم ربا خبران زیان درالا بلا کم ربا رازی کم ربا رازی ادا مجهول لی نو قبل بیان النبي ترسوچ بیامر لی صلاة و سلام بیان نو کلے دا حرم الربا دا دلیل مخصوصه دا دلیل مخصوصه دا عامه تخصیص کله مجهوله دي دلیل مخصوصه مجهود اچکل پیغمبر اسلام بیان وکوا الحنت بالحنت والشعر بالشعر والتمر بالتمر الى اخره نبی دا بیان رسې تاسو شي بیان شاپیر انغه خو بیان معلوم شو سناسو معلوم شو نبی ا دمو ویل شو, شو مثال یو مثال دیراړو پردووله ده دو پارا او پاري کې مثال جوړيږي قبل بيان النبي دليل مخصص مجهول لپاره او بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم دا مثال لپاره دليل مخصوصه معلومه او بيان شايفينه پد شو چې کوم اغه قصر دی ذکر کړي دو عمر رضی الله تعالی اوچه خرج خرج پیدا سلفه جن النبي او كما قال ولم يبين لنا ابواب الربا و قد دي د دې سننته اگر ډیر مضبوط نه ده اوبره موږ یې ان ترا لگا په دې باندې کافي اشكالات دي تدوی ذمہ دار هغه بیان دتونه چې پیغمبر علی سلام زموږ له له او موږ پیدا ټول بیان نو په دې باندې اعتراضات مترارشت دا په هر حال پیغمبر علی و سلام دې ک دا عام مخصوص من علبال مثال ک تاسو نه څوک تاسو په وای حرام الله البيع دا مثال لري عام مخصوص کلمہ عام ده مخصوص منغه باځه باځه پرات نسیری کتا ته شکریچه پس سره خاصوی دلیل مخصوص سره نو تبو ادسہ حرم الرمانی دلیل مخصوص سره حرم الرمہ کوی معلوم ده پهره مثال دلیل مخصوصه معلومه سره دویج مجبول سره مځدواغه پهره مثال قبل البیان نه یوره په مثال چه بادل بیان دبل نفرسشه مثال خبرانځهن تراله نوخشم دغه الا ازاله كهو بكتين ربي الظني دي قابل العمل قابل حجت ازاله كهو هر كل جلا هيك شدرا معلوم من خصوص معلوم دليل مخصص معلوم امور سر له هيك او مجهول يا مجهول كايت الربا مثال له دول لپاره عادت لريبا په البيع صحیح څنګه دا د دليل لپاره مثال شربا ولا مخصص معلوم مجهول دليل دا, دا, دا عام شي فحينا زين بدك تحقيق يوجب يجب الحكمه ثابته دي حكم څنګه ثابتې تاسو ته درکېد به سره لیکل ځنن صحیح شګنه قابل الاحتجاج حكم ثابتي او به حكم ظني له قابل الاحتجاج دي لانه مسالک دري ولا رڅونه تا کېد له اعتبار نه يه قطي اكيد صحیح شګنه ان سره ظني نفس ظني دېو حكم ثابتي هو على تجاوز سره امکان د خبر نه اي الخصوص و دا ظاهر شي خصوصه په هی په عام کې دوپاره بتعلیل هه ته په دلیل موخصص کې تعلیل وکي او په تفسیر هه یا په تفسیر رضی الله سره ددو مجهولینو تفسیر او کما معلومي کو تعلیل وشي نو نور اقاټ دی وته شي الګا شدادنه او دل په حرم الربا سره نو نور تن وته شي تفسیر مزيد فقهاو کوقدر او کو جنس کا نو نور احتمالات په پشتنو کتیزه کې دا دې د نفي د کتي ته لپاره دا علا تجوز على تجوز سره د احتمال سره دا ثابته چې د غربې او غنني ده امر څنګه کوله سره د امکان ناک دلیل مخصوصه معلوم د وباللیل هیته دا وجه بیان کئ وانه حد من المسکین استجارک دی ول مکتلو مستامن زکاته سره جنگ نه نو بس نسام مکتلو تاسو سره جنگ نه کئ دکې علت روبه شمع شمان مکتلو زک وكم دليل مخصوص چې معلوم تدن معلوم په صورت کې دی کی چې وجه علت راځي دا علت او وجه په نور অপরাধ کې مندل کېږي لہذا نور অপরাধ تم وتې دي شي لہذا په ټول অপরাধ باندې د رکه قتل حکم یقین پاتې نشه نو ځان نشه او کوم مجهول بتفسيره دا تفسیر راځي ولا تقتل هم مسلم کداسه ولا تقتل بعضهم اده بعض بيان بي بیا راغله و چې نساء بعض بيان راغله چې نه څامل په کتلوی سی بیان مکتلوي او ثامنین مکتلوي ولعونت دلیل مخصصه مجهول او بیان راغ کنه چې کله بیان راغ نو دی واضح شو او د وضاحت نرسته په دکې علت تر او باسل شي او چې دکې علت په دکې راو باسه نو علت د نور عام پاپربت کېده شي ګنیش کېږي په چې نور عطات بیان وته دي نه لار allele تقدیرین ک دلیل مخصص مجهول ده د تفسیر رادل شي دا غي نرسته دلیل راټیشي په 45 سنور افیا دی او کوم معلوم ده نو بس په لوګه اوس په دې وخت پای کې دلیل راته جوړ دلیل د وجنا ا علت په نور اپرا دوران کوم دې نور تنمو وت دېش نو بهر حل ک دلیل معز مجهول دې او که معلوم دې لهدا نور اپرا دم دې په دې سره وت دېشي په طریقې دې تعلیم لهدا عام ک تی پټ دې شپا غا چا باندې چې هغه یو هغه س ک تی دې چې مخه سو نسو ک دا خبره چې دا مونږ ولیکم ایا هغه وختونه ذکر کړی نور ولوار والے ذکر کړی دلته به ذکر کوم چه اصل مقدمه او خبره یادو ساتو د عامو ده صورت شپه د پز کم دلیل راتلی شي داغه به صورت جوړه مجبولیت شابل ده معلومات دې استثنام د صورت راتلی شي استثنا مجهول امر راتلی شي جان الکام الا جن جان الکام الا بعضهم او ناصخ هم د مقدمه ده د خبر ځن ضرورت کې ناصخ او معلوم راته یو مجهول کې حکم راغی د غیر پر ناصخ دلیل یغلی هنس ناصخ دلیل هم معلوم نه دي دا حکم څنګه به عمل کی او کله نه کله ناصخ دلیل معلومی د موږ یل کذا ایات منسوخ کړي عملو نشته دی درو والو سجن کې مجهول راته شي معلومه راځي اوس راځه زمونږ کو کها احناف وایي چې دا عام مخصوص منه الباص لري د دې لپاره چې کوم د هغه غل د دې چې کوم تخصیص راغلی په دلیل و معلومات مجموعه سره نو ددې مشابهت اوم د استناد د 12 وروستو سره شته او اوم د ناصخ د 12 وروستو کې راولای سره مشابهت څنګه چې کله او د هغه پر معلوم نه دي نه په خپل ساکټمنسو عمل هوونه ځکه د ناصخ مکلف معلومه نه دي په منسو باندې حکم ناصح باندې حکم چې ناصح مجبور لہذا د دلیل مخصوصه چې د سره مشابهت والی تدعام په باقي اپراده کې د حکم یقینو کتئ مشابهت چې د دره والی د دلیل مخصوصه دل مجبور مشابهت سره والی د ناصح سره ناصح بالکل ساکي تيږي لہذا دلیل مخصوصه مجبور بالکل ساکي چې پانګه حکم کتئ مشابهت د د ناصح سره په صورت د مشهور کی تقاضا د خبره په عام اور ہم ذہن ترازیم یقینیو تتعیشی آؤ چکل مشابہت والی دا مچھول صورت کی دا استثناث ہے جان الکومو اللہ بعضو ہم صورت کی دا جہالت د مستثنات دا اثر کی پا جہالت دا مستثنات منہو دا کلام کامل اعتبار سوکران ہے و سوکران ہے ندعام نا چه بابراد بارشوی دیب کو دلیل مخصص مجبول سرا نو مشابهت د دو دا استثناء سرا تقاضی دا کئی چه دیده بل کب ساکت دلیده باش سنگا چه اللہ بازو امسر را جبازی وو تلنو کمران دا کمران دا اوڑتا تا پتن مجید کوکم بچا لگی دا لگی اوڑو پتن تا نو پر صورت دلیل محصس مجهول کے د ناسخ سره مشابهت تکازه کې چکتي به د استثناء سره مشابهت تکازه کې بالکل ساکت لري د باب شه نو موږ یو جہد له ترجیح ورکونې او مشابهت له ترجیح ورکونې بل مشابهات لا نو یې بالکل ساکت الاعتبار دي چې یو مسلک وایي نه بالکل کثیر چې بل مسلک ولوي بلکې زنی قابلیت له احتجاج خبره څنګه دراله دا مشابهت او که دلیل مخصص مجهول ني معلوم نو بیا دغور سره مشابحت که دلیل مخصص هغه معلوم دي نو چې معلومی تاسو اتاه وګورایي منسوخ باندې شو کومال کوي نکي منسوخ ختم شي عمل پچي کې نه وکړي تو شروع شي نو دلتا په صورت ده معلوم کې تقاضا کوي چې د عام مخصوص منهل بس دي بالکل غير قابل الاعتبار شي څنګه چې منسوخ بالکل غير قابل الاعتبار شي په ناسخ باندې عمل شي شروع شي خبرم ځه درال <سؤال> او <سؤال> چې د استثناء سره مشابهت والی د دلیل مخصوصه معلومه نو کله استثناء کے افراد معلومی جان الکوم الا زیدون نو زید تعالی کو نور باندې حکم یګنیو کتیګنی بالکل یګنیو کتی معلومه چې مجید څوک څوګراغلی دي څوک څوګراغلی ندي نو چې کله دلیل مخصوص معلوم دې استثناء سره مشابهت تکازا کوي چې بالکل یګنیو کتی شي خبرم ځه د استثناء سره مشابهت دا تکاسه کوچيده بالکل يقيني او قطي دي باقي اپرا د او د لا بالکل ثاقت له بار چېزي منسوخ ختم شي خبرم زه نه تره تناسي عمل شي نو مو دلته مونږ نوایي چې بالکل قطي دي چې څنګه یو مسلک وای نه بالکل اعتبار دي چې نبل بل مسلک وای دغه مشابهتونو بين بين پيسله کو مونږ نوایي نه بالکل قطي نه بالکل زني قابل الاحتجاج خبرم زه نه تره لګاوه یو لکھاځه داز دغه حکم مونږ مستبعد کړل دي د وجې د مشابهت د دې دلیل مخصوص نه د ناس سره په کلهل وجه نه باندې مشابهت دروله مشابهت مشابهت بين بين حکم راغست او عام د عام مخصوص مين غلبازو ګرځولې نه دې وړو او مستقبلا مونږ له ترجیح ور کړی نه راتل پاپات شودلې پکی نظایر زموږ مسلک او د نورو مسلکونو او ضرورتو توخره حته دا نو یوجب الحكم بما تنولك تنولك الا ازاله كهو مغرداج لاحق شي دعام سره خصوصا دليل مخصوص معلوم او مجهول يا مجهول مثال كايت الربا كايت الربا دليل مخصوص معلوم شو مجهول شو قبل البيان مجهول بعد البيان معلوم في البيع بهيك فحينا زينت دک واقعي يوجب الحكم ثابته الحكم صغ حكم ثابتي على ایے سرل خصوص پی چ نور اپرات خاص کرشیدے عامنا بتعلیل ہی فتعلیل دک دلیل مخصص معلومه کی تعلیل وکشی اور بتفسیره یا بتفسیر سرا پر دک دلیل مخصوص مجهول کی سو کرشی تفسیری وکشی داغین رسته تعلیل بتفسیره و بعده بتعلیله تفسیر وکشی داغین رسته تعلیل وکشی لہذا چې دا خبره پګښتا نو ځوان نشه علا تجوزن شو سر د ځوان شو چې شو ابیا د مشابهات دا خبره مونږه ثابته کړه سر مزید چې غني ده مقابل الاحتجاج ده غنيت د دې نه سبب چې د تعليل او د تفسير نه او ور کابل قابل الاحتجاج هغه حكم د مشابهت نه او ترسيج مستفاد شي امرمځه ترالا نو ا کلم دا تقاضا کوي چې يا مخصوص من هلباز ده غني قابل الاحتجاج شي ايو دليل عقلي او نه او ايو دليل عقلي ده